Торінка дев'ята Нарешті він повернувся із величезним мішком за плечима Годі байдикувати, сказав він Якщо цю зиму ніхто не зупинить, усі ми загинемо Відтак діти більше не побачать кольорових снів Він дістав зі свого мішка ножиці, кілька пляшок з клеєм І ролом тонкого паперу для витинанок Осе це він розклав перед нами на столі Оце ви похнюпалися, обурився він. Пам'ятаймо, ми маленькі, але дужі, наблизити весну в наших силах. Він узявся за ножиці. Вжик вжик, і за хвилинку перед нами розцвів пурпуровий тюльпан. Вжик вжик. Проклюнулися зелені листочки. Незабаром усі ми повсідалися на лави, беручись до роботи. Нам навіть не було зимно. Ножиці співали в наших руках, а на столі виросла ціла купа зеленого листя, жовтих тюльпанів, червоних троянд, синіх фіалок і море бузку. Усе це ми поскладали у великі мішки, кожен взяв із собою пляшечку з клеєм. Вночі ми вийшли із майстерні і розсіялися по лісі, розбіглися по всіх містах і селах, де люди чекали на весну. Роботи було чимало. Гілку кожного деревця ми намащували